Biblioteca Multimedia Maia Martin Balada Chiriașului Grăbit Autor George Toporceanu Trecanii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, Că-mi au geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care... Pornes cu bagajul acum, ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum, dar simt că mă pasă pereții. Eu sunt chiria trecător. În scurtul popas al vieții. Vreau multe schimbări de decor. Am stat la mansar două lună de acolo. De sus de la geam și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, Madam. Când luna mi venea la fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră fantastica lui panoramă. Mai sus, într-o cameră mică, făceau împreună menaj un moș, un actor, și o pisică. Iar dincolo, jos, la etaj, O damă cu vizite multe Și alături de ea, un burlac, Un domn serios de la culte, Cu cioc și cu ghietă de lac. De acolo, pe o vreme ploioasă, Mi-am pus geamantanul în tramvai Și abia am ajuns până acasă, Pe berței, la con Mihai. Țin minte și-acum grădina, Ferestrele unse cu var. În față sta Coana Irina și în curte un fost arhivar. Vedei răsărind la oaltă Un colț luminos de etac, Pridvorul cu iedră înaltă Și flori zâmbitoare în certac. Pe atunci floreal Iliacu și noaptea Cădea parfumată, umplând de mirezme cerdacul. Și avea arhivarul o fată, Stam ceasuri întregi sub umbrarul de flori, Așteptând neclintit, Că avea obicei arhivarul să sfărăie noaptea cumplit. Târziu, când se dă la o parte perdeaua, Părea că visez. Și iar am plecat mai departe, de teamă să nu mă fixez. Străine, priveliști fugare, voi nu știți că în inimă port o dulce mirazmă de floare, parfumul trecutului mort. Și am stat la un unghi pe romană, țin minte, dar unde n-am stat? La domnul Manuc o persoană cu nasul puțin coroiat la doamna Mari, pe regală, o oh, cum mă ruga să nu plec, mi-a scris chiar o carte poștală. Pe strada Unirii, la șbec, pe grant, lângă birtul spierea, pe viting, pe tei, la confort, m-a dus pretutind puterea acelui aștainic resort. Cașamie așa mi viața, o goană, și astfel, durerile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, Că-mi iau și plec. Lectura Maia Martin